Jara bako datuak hogei herritan jo, jokatu da, eta irur iru, hogei eh, tokietan. Partar inguruan egun da irur hogei bikote, parto dute, hau da irur berrogei pertsona. Herri aldeko kanporek eta hogei bikotekin antolatuko dugu, eta ozaian emelizian darun bata, La etazik aurrera kuxerri tabernan kanpezuuko herria, medialde arabako mendialdean. Eta hauek pasako dira final lagusira haaseei bikote